Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bine ați venit! Bine v-am găsit, guvernul alocă primăriilor aproape un miliard și jumătate de lei, autoritățile locale ceruseră mai bine de 8 miliarde. Noi consultări la Cotroceni pe tema formării viitorului guvern, toți susținătorii moțiunii de cenzură pun condiții pentru a sprijini un cabinet minoritar al PNL. Consiliul Uniunii Europene a confirmat numirea Laurei Codruța Căveși în funcția de procuror șef european și nouă lideri separatiști catalani au fost condamnați pentru că au proclamat independența a regiunii. În Barcelona au izbucnit proteste de stradă. Detalii în câteva momente, deocamdată însă, datele meteu. În noaptea, apar nori jos sau ceață locală în estul, sud-estul și pe arii mai restrânse în zonele joase de relief, în special din centrul țării. Temperaturile minime la noapte se vor situa între 4 și 16 grade, mai coborâte spre -3-1 grad în estul Transilvaniei, unde izolația va produce brumă. În capitală, temperatura minimă va fi de 7 grade, cu cele mai scăzute valori la periferie. Ascultați Jurnalul de Seară, Europa FM. Cu un picior pe ușă guvernul interimar împarte un miliard și jumătate de lei comunităților locale. Ministrul de Finanțe a spus că banii sunt destinați primăriilor, astfel încât ele să poată funcționa până la sfârșitul anului. Primăriile au însă nevoie de aproximativ 8 miliarde și jumătate, așa că rămâne ca viitorul cabinet să se descurce. Cu detalii Sonia Teodoriu. Cele 1,4 miliarde de lei merg la 1600 de localități. Evgen Teodorovici a spus că banii sunt destinați cheltuielilor de funcționare, cheltuieli de personal, bani pentru asistență cu handicap, indemnizații pentru persoanele cu handicap, bunuri și servicii pentru instituțiile de învățământ și cele pentru protecția copilului. Sumele avute în conturile oate cu ceea ce se alocă asigură clar o funcționare până la finalul acestui an și în anumite cazuri chiar și din de acest moment. Viorica Dăncilă a spus inițial că dă această hotărâre vineri în prima ședință după moțiunea de cenzură. Ea a fost acuzată că a promis acești bani primarilor pentru a pune presiune pe parlamentari să nu voteze moțiunea de altă parte în ședința liderilor PSD de vineri, potrivit unor stenograme ale discuțiilor, Lia Olguța Vasilescu a spus trebuie să dăm acum pentru primari, să le dăm speranțe că ei merg pe stradă. O altă măsură, promisă indiferent de rezultatul moțiunii care nu a ajuns să fie discutată, se referă la Programul Național de Dezvoltare Locală 3. Ca și fondurile suplimentare pentru administrațiile locale, bazele pnd 3 ar fi trebuit puse în cedința de vineri. Eugen Teodorovici a spus că abia la la următoarea ședință de guvern se va discuta despre acest program. Cum va arăta viitorul guvern se stabilește în aceste momente. PNL se pregătește să preia cabinetul în așteptarea anunțului oficial privitor la desemnarea viitorului premier. În timp ce președintele Claus Iohannis are ultimele discuții cu liderii partidelor care au votat moțiunea de cenzură, liderii liberali negociază cu președinții partidelor de opoziție. Relatează Anca Grădinaru. Potrivit mai multor surse politice, cel mai probabil președintele PNL Ludovic Orban va fi ales să formeze un nou guvern și să administreze țara până la alegerile parlamentare. Șeful statului ar urma să facă anunțul marți după prânz. Suntem în faza în care președintele României analizează în urma consultărilor care este cea mai bună variantă. Așteptăm decizia președintelui. Liderul PNL a anunțat deja că viitorul guvern va avea cu cel puțin 10 ministere mai puțin decât acum. Mai multe instituții publice vor dispărea, iar numărul demnitarilor va scădea mult. Normal că stâve 15, maxim 16 ministere. Implicit asta înseamnă și o restrângere a numărului de agenții, oficii, autorități care există și o restrângere automată a numărului de secretari de stat. Mult, mult, mult mai puțin decât cei care sunt astăzi. Alte obiective ale viitorului guvern sunt desfințarea secției speciale de anchetare a magistraților și abrogarea legii recursului compensatoriu. Însă ele se referă la politica penală, iar liberalii au promis că nu vor da ordonanțe de urgență în acest domeniu. Ca atare nu le rămâne decât să convingă alte partide să voteze aceste proiecte. Până atunci mai e cale lungă, acum PNL încearcă să-i convingă pe cei de la ProRomânia și pe cei de la UDMR să le voteze guvernul. Oricine n-ar vota o formulă de guvernare pe care o va propune președintele României, de fapt, va vota pentru menținerea guvernului Dancilă în funcție. Asta este un lucru care trebuie să fie bine cunoscut de oameni. UDMR a anunțat deja că nu le va da liberalilor un cec în alb. În schimb, PMP ar putea intra la guvernare alături de liberali. Ludovic Orban este însă optimist. Presim că ne vom vedea în zilele care vin. USR și UDMR au pus mai multe condiții pentru a susține parlamentar viitorul cabinet în vreme ce PSD nu a participat la consultările de la Cotroceni și nu are de gând să o facă. Marcel Ciola cu președintele Camerei Deputaților. Într-o logică politică mi se pare foarte corect să nu votăm acest guvern. Premierul președintele Partidului Social Democrat spunea că PSD ar putea să voteze acest guvern. Eu știu ce decizii am luat în comitetul executiv. Nu vreau să comentez discuțiile doamnei Mifost, prim-ministru actual, interimar și președinta Partidului Social Democrat, eu știu decizia care am luat-o în Comitetul Executiv de a nu vota. Aveți ceva să vă reproșați pentru că moțiunea de cenzură a trecut. Am la foarte la multe să-mi reproșez în ultimii trei ani. În acești trei ani am făcut mai multe greșeli care ne-au dus la costurile trecerii unei moțiuni. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Județul județul Iași, un copil bolnav ar fi fost pus de învățătoare în genunchi, cu mâinile ridicate în fața clasei. Elevul de clasa a doua din comuna Dagăța are insuficiență cardiacă și suferă de obezitate. Elena Motaș, consilier la Prefectura din Iași, spune că învățătoarea este o fostă vânzătoare, angajată fără testare. Între timp, ea ar fi demisionat, după cum relatează Liliana Nicolae. Inspectoratul școlaria și-a trimis o echipă de control la școala din 10 prăjini. E o școală dintr-o comunitate săracă unde predau mai mulți învățători și profesori necalificați. Necalificată era și învățătoarea acuzată că l-a scos pe copilul bolnav în fața clasei. Elena Motaș, consilier pe probleme de romi. A intrat în sala de clasă. Nu știu de ce a ținut neapărat să umilească pe acest copil un copil de mici 8 ani care are peste 80 de kilograme cu insuficiență cardiacă și l-a ținut aproape o oră în genunci și cu mâinile sus. Copilul era cunoscut mediatori ca având tot felul de probleme cardiace și cu un risc foarte ridicat, mai ales când e vorba de, de traume și de emoții. Inspectoratul școlariaș așteaptă rezultatul anchetei care va avea loc mâine. Sabina Mana, purtător de cuvânt. Se face deplasarea la fața locului pentru că este o situație delicată, nu vrem să ignorăm niciun aspect, niciun detaliu și cel mai bine este ca echipa de inspectori să vorbească cu părinții să vorbească cu reprezentanții comunității. Învățătoarea acuzată că l-a scos pe copil în genunchi, cu mâinile ridicate în fața clasei și a dat demisia între timp. De menționat că familia copilului nu a depus nicio plângere împotriva acesteia și i-au ținut partea învățătoarei în tot acest conflict. Un polițist din Brașov a fost reținut pentru că i-a cerut bani unui șofer care fusese implicat într-un accident rutier cu victime. Polițistul a fost prins chiar în timp ce primeau 1000 de lei, după cum transmite Cristina Nica. Accidentul a avut loc duminică pe calea București, una dintre cele mai circulate artere din Brașov. La câteva ore după accident, șoferul vinovat a apelat linia anticorupție anunțând că un polițist i-a pretins bani pentru a-l ajuta în dosarul de cercetare. Polițistului s-a organizat un flagrant și a fost reținut după ce a primit de la denunțător suma de 1000 de lei. Agentul de poliție are 38 de ani și lucra din 2006 la IPG Brașov. A fost suspendat din funcție și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Din Brașov, Cristina Nic ca Europa FM. 320 de amenzi au dat polițiștii în primele două zile de când folosirea telefonului mobil la volan este sancționată. Cei care au fost prinși pentru că nu au respectat noile prevedere ale codului rutier au plătit peste 200.000 de lei. Catalin Simion, de la Poliția Rutieră. Vorbim de 327 de astfel de încălcări. În zilele de 12 și 13 octombrie, la nivel național, au fost aplicate 310 sancțiuni în valoare de peste 207.000 de lei șoferilor care nu au respectat interdicția de a ține în mână telefonul mobil sau orice dispozitiv mobil. Au fost aplicate 17 sancțiuni în valoare de 9.500 de lei celor care au ținut în mână sau au folosit în orice mod în timpul conducerii un telefon mobil sau orice dispozitiv mobil cu un comitent, cu un care au unei alte reguli de circulație. Consiliul Uniunii Europene a confirmat numirea Laurei codruța și în funcția de procuror șef european. Ultimul pas înainte că a fost a șefa ADNA să preia conducerea parchetului european e confirmarea acestei numiri și de către Parlamentul European. Adriana Sârbu. Cel mai probabil, Laura codruța și va fi confirmată joi la șefia parchetului european de către Consiliul președinților de grupuri din Parlamentul European. Ar urma ca în viitoarea sesiune plenară de săptămâna viitoare de la Strasburg să fie făcut anunțul oficial că fosta șefa DNA va conduce această instituție nou constituită, susțin surse europene pentru Europa FM. Biroul Procurorului Public European ar urma să fie operațional la sfârșitul anului viitor. Va fi o instituție independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi frauda, corupția sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Până în prezent, 22 de state membre s-au alăturat parchetului public european. Cele 5 state care nu participă încă, Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda și Danemarca, se vor putea alătura în orice moment. Parchetul European va avea sediul central în Luxemburg și, pe lângă procurorul șef, în această instituție vor lucra magistrați din toate țările participante. Laura codruța și va conduce această instituție timp de șapte ani. Proteste în Barcelona din cauza că nouă lideri separatiști catalane au fost condamnați la închisoare pentru rolul pe care l-au avut în proclamarea independenței Cataluniei în 2017. Sute de persoane, în special tineri și funcționari, au blocat mai multe străzi unde se află sediile ale instituțiilor guvernamentale. Florentina Mihăiță unele străzi din Barcelona au fost blocate de tineri care s-au așezat pe jos și au început să cânte în semn de protest față de condamnarea la închisoare a liderilor separatiști catalani. În alte zone însă au fost incidente după ce grupurile care susțin independența Cataloniei au blocat accesul la mijloacele de transport în comun. La aeroportul din Barcelona, de exemplu, au fost incidente până când forțele de securitate au intervenit și au restricționat accesul la terminalele de sosiri și plecări. Liderul guvernului regional de la Barcelona, Kim Tora, a spus că decizia instanței de condamnare a liderilor separatiști la închisoare este un act de răzbunare, nu un act de justiție. Vă amintesc, nouă lideri separatiști catalane au primit între 9 și 13 ani de închisoare pentru rolul pe care l-au avut în tentativa de proclamare a independenței Cataloniei. Regiunea a organizat în 2017 un referendum pentru independența față de Spania. Plevișitul care a avut rezultat pro-independență nu a fost aprobat de Curtea Constituțională din Spania. Parlamentul catalan a proclamat independența, dar a suspendat decizia. Liderii Uniunii Europene au pledat pentru soluționarea crizei prin dialog. Între timp, Curtea Supremă din Spania a emis un nou mandat de arestare pe numele lui Carles Puigdemont, fost premier al Cataluniei și unul dintre liderii mișcării secesioniste din această regiune. El se află acum în Belgia. În iulie, anul trecut, Spania a renunțat la mandatele europene de arestare emise pe numele liderului separatist. Puigdemont a fost ales eurodeputat în acest an, dar situația sa rămâne incertă, întrucât mandatul trebuie validat de autoritățile spaniole. Sport acum, Tudor Ciurescu. Cum găsit, jucătorii Norvegiei au venit la București încrezător după remiza cu Spania și se declară surprinși de numărul mare de copii care vor susține mâine România pe arena națională. Capitanul Stefan Johansson recunoaște că nu știa de regula UEFA care permite accesul copiilor sub 14 ani la meciurile cu porțile închise. Și selecționerul Lars Lagerbeck s-a referit la acest aspect și a spus că speră ca micii spectatori să nu imite suporterii adulți care au un comportament lipsit de fair play pe stadioane. Tehniciarul norvegienilor spune că a analizat foarte bine echipa lui Contra și vrea să obțină victoria, dar s-ar mulțumi și cu un egal dacă România domină partida. Meciul cu Norvegia din preliminariile Euro 2020 se joacă mâine de la ora 21.45, iar tricolorii vor fi susținuți din tribune de aproximativ 30.000 de copii, un record în istoria fotbalului. Amintim, etapa trecută selecționată a lui Cosmin Contra a câștigat sâmbătă 3-0 în insulele Feroe, în timp ce reprezentativa scandinavă a remizat 1-1 acasă cu Spania. Atacantul echipei naționale George Pușcaș va avea un nou antrenor la Reading Tehnicianul portughez José Gomes a fost demis în urma rezultatelor slabe Iar în locul lui a fost numit Mark Bowen, fost jucător și director sportiv al grupării Antrenorul galez în vârstă de 55 de ani va începe astfel primul său mandat ca principal Reading are un început de sezon dezamăgitor Este antepenultima în Liga Secundă Engleză cu doar 8 puncte adunate în primele 11 etape Pușcaș traversează, la rândul său o perioadă slabă Deși la începutul stagiunii a impresionat cu o dublă reușită în împotriptări divalui Cardiff Mircea Lucescu este interesat de revenirea în campionatul Rusiei. Impresarul Arcadie Zaporojanu anunță că tehnicianul de 74 de ani s-a declarat de acord să negocieze cu Dinamo Moscova, unde l-ar putea înlocui pe Dimitri Hohlov, care a fost demis în urma rezultatelor slabe. Zaporojanu precizează că deocamdată clubul rus a suspendat căutarea unui nou antrenor din cauza unor chestiuni organizatorice. Având ca obiectiv calificarea într-o cupă europeană, Dinamo Moscova este în degringoladă, ocupă penultima poziție în clasament cu doar 10 puncte acumulate în primele 12 Tape. Amintim, Mircea Lucescu a mai pregătit o în Rusia pe zenit Sankt Petersburg. Monica Niculescu a acces pe tabloul principal al turneului WTA de la Luxemburg. În ultimul tur al calificărilor, ea a câștigat duelul românesc cu Elena Ruse, scor 6-1, 6-1. La competiția din Luxemburg participă și Sorana Cârstea, care o va întâlni în runda inaugurală pe franțuzoica Polin Parmentier. Și Marius Copil a intrat fără probleme pe tabloul principal la Anvers, după o victorie 6-1, 6-3 cu francezul Antoine Huang. Punem punct aici jurnalului de seară, imediat începe piața victoriei astăzi cu Anca Simina. Bună seara, Filip, o piață a victoriei fără guvern astăzi, căci, iată, după 5 ani aproape, Claus Iohannis își poate lua în sfârșit în serios rolul de președinte, negociază o majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern format în jurul PNL. Discuțiile se prelungesc, însă, cum spuneați și la știri, în contextul în care UDMR și USR și ProRomânia pun condiții contradictorii pentru a-și da votul acestui guvern. Cât de e Claus Iohannis în rolul de președinte negociator, cât depinde PNL acum de voturile PSD-știlor și cum a schimbat moțiunea calculele pentru turul al doilea al prezidențialelor sunt subiectele de dezbatere din această seară. Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu și jurnalistul Moise Guran sunt în studio. Începem obișnuita dezbatere de luni după publicitate. Hei tu, nu rata o aventură? La cheie! Cele mai vândute modele Opel te așteaptă cu motoarele turate, cu oglinzile curate și formalități simplificate. La săptămâna ofertelor Opel, între 14 și 19 octombrie, profită de șansa unică de a avea un bestseller Opel la ofertă fără precedent. Te așteptăm în showroom. Detalii pe opel.ro și la dealerii autorizați. La Fares sărbătorim 90 de ani de sănătate românească. 90 de ani de când avem grijă de sănătatea oamenilor, așa cum avem grijă de plantele din ceaiurile și remediile noastre. Hai să ne bucurăm împreună cu un concurs cu mii de premii. Cauta amănunte pe Fares.ro Fares Sănătate din inima daciei. Ajutoare de nădejde în bucătăria ta acum la ofertă. La gros între 17 și 20 octombrie beneficiezi de până la 35% reducere la electrocasnicele Gorenie. Ai cuptor cu microunde Gorenie putere 700 W și volum de 17 litri la doar 199 de lei. Reducerea se găsește în prețul afișat la raft. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. CellGross. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri. Câte? 24. Câte? 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat. Atât conține Vedixin Max, care pe lângă doza mare de luteină este îmbogățit și cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Vedixin. Pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vin în luna octombrie în farmaciile Catena și beneficiez de 20% reducere la produsul Vedixin Max. Pentru informații despre regulamentul promoției, întrebați în farmaciile Catena.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 Mama, dau o fugă până la farmacie! A, îmi iei și mie OptiSom comprimate? Mă ajută să adorm! OptiSom? A, melatonina ta! Da, dar pe lângă melatonină, OptiSom conține și extracte din plante precum flora și hamei, care te pot ajuta să ador, dar îți dau și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. Mama, tu mereu ai dreptate! OptiSom, noapte bună! Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul! online ul și offline ul merg cel mai bine împreună! Ca atunci când verifici prețuri pe net, dar vii și în magazin să le vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai Blender Beko cu funcție Puls și vas de sticlă 1,5 litri la 244 de lei și aspirator fără sac Beko cu dublă filtrare HEPA 10 și 12 la 247 de lei. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen. Te-ai întors așa repede? Da, mama, s am venit. Ai luat SupraMax Articulații? Nu, nu mai aveau SupraMax Articulații. Mi-au dat altceva. De ce? SupraMax Articulații conține o doză mare de colagen bioactiv cu eficiență dovedită științific. Ai dreptate. Am plecat la altă farmacie. SupraMax Articulații este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hai că poți! Să-ți meargă bine afacerea! Succes la școală! Încurajările sunt mai puternice cu asigurarea de viață potrivită. Rămâi stăpân pe situație cu alianț tiriac. În cursa împotriva timpului, alegeți pe Movita beauty, pentru o piele tânără și hidratată, păr strălucitor și îngrijit, unghii frumoase și sănătoase, 22 de ingrediente active într-o singură fiolă, o odată pe zi. Acum poți cumpăra 4 cutii la preț de 3, promoție valabilă doar pe sănătate minusbuna.com până pe 23 noiembrie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Bun, deci, dacă un kilogram de roșii plus o legătură de pătrânjel fac 3 legături de ceapă plus 2 kg de castraveți, de câte bonuri de masă este nevoie ca să nu mai cumpăr și guma de mestecat? Răspuns corect, 0. Uite de bonuri cu